Kad udta ja, šehral huda, ja rahmatem, tasa ulmada. na teškim poslovima. I to, ljud, to ljudi uzmu u sebe zao za gotovo, i ne postije nikako. A u mogućnosti ne postije. Je tu, šta je ispravniji mišljenja Lapi zna Ispravno je da čovjek koji radi teške poslove, da treba zapostiti svaki dan. Treba zapostiti. I postit će dok može. I onda ako vidi da ne može preknići post. To je pravo. Jer možda se desi nekad da moj posao lakši danas nego jučer Da on danas nešto bolji i jačiji se osjećao i može podnijeti. A nekad je slab. A može, onda opet završi od čovjeka do čovjeka. Neko podnosi... Fizičke poslove lakše, ta isti posao podnosi lakše, radi u rudniku. Ili ovaj, bilo koji fizički posao u šumi. I neko je snažniji i jačiji i podnosi i normalno posti. A neko je slabiji i ne može podnijeti. Što znači da je propis ne odnosi isto i na jednog i na drugog. I je pravo treba zaposliti. Taj dan pa pola dadne da možeš, ispostiš, ispostiš. Ako vidiš da će ti posliti da ne možeš, onda prekiniš. Samo prekine i povust uzme hrane koliko je dovoljno i onda nastavi Naravno, taj će dana postiti, znači nije to... Nem veze što je namjenu preknul post, on je preknul zato što više ne može. A teško je da može ovaj, da ostaviti posao. Recimo, imate neki ljudi u našim okolnostima, druga ako su nekoj muslimanskoj zemlji, pa pa se ne radi uz Ramazan, ili će poslodavac imate obzira pa će reći vratiti četri saate, danas mi je ste i gotovo. Ili će imo lakšati posao. Dok u našim okolnostima, drugo, su su vrlo često poslodavci, ateisti, bezbožnici Nadolazi obzir da neko posteji, da trpi posao zbog ibadeta, zbog ahireta, nema smisla. I tako da ne dozvoljavaju ljudima. A sad onaj ko može uzeti, vrlo često ljudi pitaju šta ću, pa uzmi godišnji. Uzmi godišnji odmah, obzirama, zna, možeš mogu urediti, riješeno, riješeno stvar. Ako ne možeš rata je posao, ne moraš u julu, kad se ide na more. A sad, ako ne može uzeti godišnji, onda će postupiti ovako, znači, za postiće Treba sve preduzete što u njegovim njegovoj mogućnosti da rani da legne ranije ako možda se odmori da bolje se huri, da šta ova ja, jačej se <tipun>